او د دې صورت اصل مقصد زجر او تخویف لپاره د دې او صفات کومنافقان منافقانو دا یو واقعته سو اوريدي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینی ته راغله کتابو ډلې وبني نذیر بن قریظه نو د او سره محادثه لې نو کله چې جنگه احد وشو او خود خدکی عرضي ول تکلیف مسلمانان تراغه یو يهودو مشران لک قاب بن اشرف شغلاد مکیتک ادارنګي څورتا تعلقات خپل جوړ کړل چې جو تعلقات جوړ کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم محمد بن مسلمه په واسطه سره او ادارنګي د هغه په ذریعہ سره د قاب بن اشرف چې نغه مردارک نبی نو یہود نور دیات خفقانے په اوله راغی چې د مشر هموردار شو نو دو نور نور ډیر مخالفتونه نو شروع لیکن احزاب کې بیا و پساو شل چې پساو شل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا حکم راغی jihad د یہود سره چې حکم راغی نو نبی علیہ السلام دغه کسانو په خبر الیګا چې اُستاسو جنگ ته تیار شې اوداد بنو نذیر نو دکه دو دوه قومونو غټو کنا دلی کتابو بنو قریزا او بنو نذیر نو بنو نذیر ته حکم د جهاد چوست تیار شې او کلاګانو کې بنسل چې بنسل نو او تعالی صاحب کرام تین مهاسره وکړه مهاسرین ورستو اغه وېت سلوک نو بي السلام وینا ګاجنه یا بوځه سولې مولې نشته لك دا ژبه پرې دی اوه هم را دا چې تاسو ته اجازه ته چې تاسو سم را سېدون ځان سره ورېشه نو وسه صحابه کرام ته نبي سلام السلام وینا وکړه چلاشه د دوی باونه هو ذمہ خلق او په باغونو ډیر زیات مينو او پاره یې منی ډیر زیات ځان کړهولې صحابه کرام لاړل اودارنګ کوم سامانو دې ته برونه هغه واخ له اسره کوم کټکول ول سيزونه غير واغستل غرو باغون مله شورو کړو ان پیای او سرچونی چې ناګبټ هغه پریخودي سره دا مواده وشله چې اوس تاسو ود علاقه په خوانه شی وډه شنو وسي هغه شورو شله خپل کورونه روانو لخروبونه بيو ته هم بيدي پهپل لاس د خپل کورانو چې دا لرګې وړو ما دا وورړو ما دا, دا, دا, دا کې دل کو تا خوړو دا وان شل چې کوموا نه ش کوله مسلمانانو ته را شئ مون سره دا ب شو چت دا چال چته کوي کوران کو ی خریبونه بیاته هم بیادي هم وایدل مؤین بیاځې یو خبره ک هوی چې دننو مدانو اوبار مسلمانان شوور ش چې تاڅهتهون کوک او سره تعاون کو ځکه دا د نن خو خپل کار کې لګیا دی فردی کور ته دن نن نږدې لګیا دی رواني عباره مسلمانان یا دو مسلمانان نو حاصل ک چې مونږ سره دا رسخات خو مونږ کوي کنه عام مسلمانو سره خو اجازه وګوره فاتبیرو یاو لري الابصار او دې منفعت وګوره یاو لري الابصار قران ولي وایي چې د دې زه جدي خلق عراغلي ودي پیغمبر مر کله چې دی و او نکه مخالې دا شو شلو حالی دا شوته دا مووا یا چې زدن مې عمل کوم نوما خلکو باشي نه هغه بهوزې چې څوک میدی نه دي او کې زجره او تخفیف او بیا د ممنانو صفات ی سرونان په او دا د رګ منافقانو صفات چې بیا دو تا سره ج نه قل کولیغ خپل کوونې دن نهاسوي تاوسره ددو موعده ده شويده تر تاوسره جستو جن کوي مونږ وزن کو کتا سو, سو با و تاوسره زو نه د دروغ و او ددو مثال خو په شان د شيطان د څریتو چې کوفر وکړه کله چې هغه کوفر کی به وي نی بریو ملک زوته نه بيزانم نو شروع کې چې د د توحید او طاقت او قوت د الله رب ال عزت او عقلي دلایل ابدا ان کې تا او موږ زجرونا او مسلمانانو ته تسلی یانه تصویر ده وی الله د پاره غره سج بر وکته دی او قدرت او العزيز الحکیمه ضرور ذاته حکمتونه ولا اوس خپل ضرورتیا خی کنه ولبی الله ذات اخرج الذين كفروا فرایو خلق کافر من اهل الكتاب دالی کتابون بنو قد بنو نذر من دیارهم د دي کورونه خلونه دی اول الحشر فغا اول غند دوتی اول الحشر دین ولا مالکی چ اول الحشر معنا اسانو کا دا یو درسر دوسرا نور جنگونه نو شي کنه لومبي جنگ کې بس دو ہتھیار او ګردول لکه یو ځمیدار شړې وي غرم ما غوي اغستو دم را ګرانا پړومبي کل کې کی کیناسته کل په جره سلو رښتې درس ها کل په جرهګه سلو رښتې لکې ای ته کیلوې نو غوي چې یو دم پکې وي دومره دم ل دوال لکونه ما غوي او دوم به کيل کې کناست ودا خصدود جدي خلق او دو ځان دو ته دومره جنگجو خلق وي دی اول الحشر يو املكي هتيارو غردو هرڅ ختم وسل لري اول الحشر نو هرې حمله سره هرڅ ختم وسل يذ اوزنه علما وي د حشرونه سلور دي سو حشرونه دي سلور حشرونه دي اول الحشر چیرې نو هغه دو خيبر توش چې تاسو خیبر ته تا. بیا بل حشر د دو شام ته وښه دوه ش... بیا به قربې قیامت کې ورولګی مخشر میدان ته دا درم حشر شو اصلورم هغه د قیامت حشر دی ولې تو خسرول حشرون. دا حشرونه دي دا وومبه حشر دی اوس چې یاد اچو علي کتاب کې دا چې کل نو سو کر نو سو مخینو وکړی شي ا دوخه دا څه ذلت په بل چانو راغله علي کتابو کې تلنه دومره هغه په دور راغی الله رب لذو والذین د هلجه الله غځات خرج الذین کفرو تراو وكل کافر من علی کتاب دی علی کتابونه ګوره دی ته کافر وي خاله کتابونه من دیار هند کورونه دیونه اول الحشرک اول حشر باندې څنګه ما جنتم استاسو خیال نو ان يخرجوك د بووزيك استاسو خیال ده نو ولي غط قتور جدي خلقو کنا وزنو دا غوم تاسو و چې دا نوزي کلکتی غوم وی انه ماناتهم حسونوهم من الله يقرن دو چې دي بچكون کړي دول را قلاګان دي د دومن الله دا الله دا عذابنا استاسو داخالو چې ضرور خلقته نوزي غوم داخالو چې حالات او اسباب مو سرګير دي نوزو دواړو زینو نه داو لیکن فاتهم الله راقی الله عذاب اغوتا من حسول امی اختصیب و داس طرف ناچی دیاغو گمان نکاو ازا پیراغی کن رو پیراغی و قذف فی قلوبهم روبا اوائی چوکس دیاغو پزرون ک روبا یخربون بیوتاهم دمر روب پیراغی سروانوالی کورون اخفل بایدی هم پلاسون اخفلو منی و ایدی المؤمنین و پلاسون دی مؤمنانو فاعت برو یا اولی لبصار ابرت و اخلیه قلمندو ساسون خالدا او چې د نوځي اوو خالدا او چې نوځو موږ سره لات اسباب ډیر دي بیا خپل پلاس منه قرانه غزي که چېل لکنه دا کارچا او کفاتو ګرو یاوري لبصار ولولان انکتو ان الله عليهم الجلال عذبهم فی الدنيا ولولا انکتو الله ا کنه دا خبره چلنا مقرر کړه او پدوه منه دغش الجلاء شړل د ملکنا کدا تقدیر کې الله نه وی لیکل الله عذبهم فی الدنيا بل سذاباي ولور کړيو بل سذاباي ور کړيو لکه څنګه باندې قريزه ته ور کړم منې قريزه ټول لال کړم تقدير د پاره دا سزا و ولولا ان كتب الله عليهم الجلا کچته نی لیکل الله تعالی په تقدير کي دو لاره شړل ولعذبهم في الدنيا وخام خبل سذاباي ور کړيو دوی ته په دنیا کې لکه څنګه باندې قريزه ته ور کړا ولهم په اخرت ذلك او انشاق الله و رسوله دو خلافه در الله در رسول خلافه در ذکر در چلو شد نوم انشاق الله فإن الله شدید و لقاب یقین ان الله چننه اغاق سخت ازاب ولا دیکنه ما قطعت من لینتن داد اغو خب کول دپاره پریشانه کول دپاره نبی علی السلام آده روک بیاغوی گولتاس و منگمنه کوئی اپ اخفل باغونه روانو اید اغو فساد دی نو او هغه پریخودي بیا ته چې پریخودي نو بیا صحابه وي یا موږ زنه کټکړي او زنه پریخودي د پریخودو که موږ له خونی یره دا سار زی دمو تپات کیږي نو ما قطعت من لینته هغه چې کټکړي تاسو من لیناتین سکجوري او ترکه تموها دا پریخي تاسو دا غي تنه قائمتن الا اصول ها ولاره خوې خنو زنه کټونه د کجوري چې نو تاسو کټکړي اوزن تاسو پری خو دین او فب باذن الله ذا باذن الله تعالی دی او یخذل الفاسقين نو دله پاره چې شرمنده کی رسوا کی الفاسقين هغه فاسقان زهو رسوید پاره الله د ذکر وک کنا وما فعل الله ولا رسوله هغه ماذنا چې واپس کړي الله تعالی على رسوله په خپل پیغمبر باندې منهم ددونہ تمالو دا پتهولګی د دا اصل د مومنانو دی داو ده کافرو دا, کافر دا مالونو غصب کړ دي ځکه خوې کا نارو چ اپس واپس کړل مطلب دا شه د مؤمنانو وو وو کافرو سره او وجفتم علیهم من خیل و, و, و لا رکاب نو نه د غدوري پتا تاسو پاغمه نه سنا ولا رکاب نو خان هغه مالونه چې الله ربوجه تو واپس کړ تا استاد بنه قریزا بنون نزی... ازیر بنو دا دوره ختم شل کنه فما وجفتم علیهم مد <متنجز> ذلولو تا صفارم نه من خایل انسان سنا ولا رقاب نوخان ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لیکن الله ضرور کوي يسلط ضرور کوي رسله على من يشاء پیغمبر خپل ته پچا غړي والله ولا كل شيء قدير الله پاک په هر شي باندې قدرت ولده ما فال الله على رسوله من القرى هغه واپس کړ الله تعالی پر رسول خپل باندې من آل القرى د کلوا لنا دا مالونه دا کلیر سامانونه راغلم صلی الله علیه و الرسول خاص الله لپاره دی تقسیم به د یعقوب د الله د قانون مطابق کی کړه او تقسیم به کوي پیغمبر اور کوي واه خلانو ته ایمانان مسکینانو او اوتارنګي او مسافر او تا دا ولي کای لا یکون دوله تم بین الاغنیای منکم قانون مقرر شو چې دا مالی غنیمت دی کې ترتیب داده چې دا اول پنځه شي شي یا ای سواد داد فان لله خمسه وعلم ان ما من شيء فأن لله خمسه وللرسول تفسین زما ای ساد پیغمبر دلل نومته نغاب عزتنه او شرفتن له او دادا فین زما ای ساجر نو دادا دا دا پیغمبر دا غبا خپل خپلانو کې د دې تقسیم کی دا سلوری شي چې دا د مجاهدینو د غیر راجل سهمن وللفارس سهمن په دې ترتیب سره وت تقسیم کی دا قانون مقرر کوهلې زمانه جاهلیت کې هغه مشر وسلون مې سواغسته او بیا خپل خواخه واچلوي سور کولا چلو نو ور کولا خپل د هغه مرزي وا سلورمې سب خزان لکړه ادا چ نورو په تقسیمو دي د درې شي ما غو کیوم د هغه مرزي وا نه دا بیا مرزي نشته لا قانون دی لري د له پیاده په عادت نه هغه وې کې او په اسمنه سور د جنگ کینو دو ایسی کی اوس دی ته کمینه شکوله لته کای لا کو ندولتم بین لغنی یمنکم چینه وی عدل بدل کیدل د دې مال پلاست مالدارانو کې صرف دانه قانون قانون نه مالدارو بزان لغصب کو لکه اوس دلته ما علاقه ته امداد راشي کنه ٹھیک ده کنه نو دا غریبانو غریبانو ټول اول جوزان لوخ دې ده شان مالی غنیمت په بیا ځان لاغست که نه پاره قانون مقرر شو چې نودل بدل کدل په لاس د دا مالداررانو کې دغ مال وما ما تا په ملووفو ما په مع فته وک هغه چې پ غمبر کوم شیر را کې نو لایکو نه بچکی کوې منه کوې نو منه شي او د هر 100 شامل دي هر سطح. هر 100 شامل دي دی. چې دین ک او غوکا غکه د می که څنګه عمر یا وجود دی او شي یا فعل نه رسول الله صلى الله دا دلیل دی نو ترق داون دلیل دی کنه کوم کار مې سلام کړ دې نو یو قول کوم نه ده کړ نو دفتر کوم دلیل دی کنه چې لا کار نه ده کړ تو دا دین کې نشته او ته وې اوه چې دا نشته ورکه دلیل خو هغه چا دا پاري کوم ثابتين کوم چوي نشته غل پر خودل نشته راته کوه نشته نو مال پر خضرت نشته راکره که زو دا وېما چې دې نشته نو ته هم ته خای کوم کوم دې کیشته نشته نو ته وښته اوسه زم نشته ا ته وښته ته ووځه د لاس واغلو وخت دا شي ده نشته مال حضرات نشته ثالته لی ضرورت دی دلیل چې نغہ هغه مثبت په فارې منفی په فارې نه لکه دا وتابته کوم د کراغلی چلا نشته هرڅه کوم د قران کراغلی چې قران ما ګرځوي لکه کوم د قران کراغلی چې قران ما کوم کوله ورکی د موطلا او او تنش ته نو کوم د کراغلی چې دا دی به خوته ځ ن نو کوم چې نه چې کو غه دلیل خو دلیل نه کومثابت یغهپه دلیل دی د پغامبر فی هم دلیل دی کوم کار نه د کړی دا تر کوم دل د دی چې دا کار د کولو نه دی چې دا کارله کولو و نو هغه به کړی که و ما تا کومر رسول فو هر چې ماې غ مت دی دین خبره دا وماه کومان ووفته وختتهقل اللهله شدید د ل کات اوس دا الله پلاس راغلل دا نور چېدي دایشي به څنګه ورکئ نیل فقرهمهجرېپارده او فقرهومهجرېنو پهوله کې دا چې کااصلتهمال پې شو هې مالک جوړ شو دا مهجرین د دو دوته فقرویلدي الان ک خپل ععلاقت خو دا مالدارو نیل فقرمهجرې لې د خروجو منجاره هم کسان چوکری شو د چې د کورو خپلو ناوابالې او دارنګې جو دا ک شو د د معلوونه نه ی تغونه فض ل من الله یورځواانه وخرجوا من ديارهم وكنا شيء دي قروننا وجنائكړو غلاي کړو اطلون کړو وام والهم اجلا کړو شود معلومونا مدا کار کړو نانا يتبعون فضل من الله ورضوانه تلاشته وغه فضل دي الله تعالی اور رضوان ته دغه وينسرون الله ورسوله امداد کو دي الله د رسول الله انده تساعد ته دي الله دې اولائک هم الصابقون دغه دی رشتنه ولائك هم الصادقون ولايكهم المتقون ولايكهم الصادقون دعوته تمتبي ولا خلف تكنا لذا غريب غریبان دینه دول ور کنا والذین تبوا الدار آکسان چا بادشاہ دی په خپل کورونو کې یعنی حاصل سید اسیږي په خپل کورونو کې کورونو کې اسیږي ول ایمان ادارنګ حاصل کړه د ایمان تبوا ود دار ابا چی دی په کورونو خلو کې اول ایمان او حاصل کړه د ایمان من قبلهم مخکلي مهاجرینو نه یحبون من هاجر اليهم مین ساتي هغه چا سره چې هجرت مدینه کې څه کساندا شي دي چاغو مین ساتي چې سو هجرت وکړي بار نراشي دا نه جموږ است چې د تا کشن تکلیف کې کو راکونه نشته ادا شله په نور راغل ډیر څه نور راغل دنیا کې دغه یو طایفه ته د انصارو سمرا کسان باراتل اللہ هو با احلا و صحل و برخبا چاہتای حوچولی نیشریو کرے حالانکہ مدینہ کی اگو دیر کم روس بی دیر شلل اگو نو قردہ دیاو خلاف نو بن نجیر دیاو خلاف دارنگے اوسو خضرت دل دیاو خلاف لگ کسان بکی مسلمانان شیو لیکن اگو زلک دومر و ساتو سوک پچراغ کنا یو حبو نا قرآن ہوئی کنا نو قرآن خود یاگو اگو زلحال ذ وله چې دو فی دو حاجتن او نوموننده پهسینو خپلو کې څ خافکان ی ن هیز خکان به په دی را ته چې دا به څنګه سومالو دا راغل دا بهڅوک سوال دا به څنګه سومالو چې دو فی دووریم حاجته م مع او نومو په سپلو کې څخکان د هغې جهه چې دو ته ور ورکی شي معجرین ته به چې سی میلاشه نو انثار به نه خبره یو خبره بخاری کې راځي بار بار چې نبی علی سلام دې اوزل انصار راځه مکل دا خبر غور سره وره انصار تی راځه مکل نو انصارونه خبره تا تاسو وکړو وی چل بداشو کو چې تاسو مهاجرینو تکم تا مالونه ور کړی دغه موږ تاسو لوه پسره او دا مالونه چې اوس کوم ضنګ پلاس راغل دي دا ټول مهاجرینو لور تاسو څو مالونه تاسو باغونو ورکړي کوټې ورکړي څه سا سامانونه ورکړي یا به تاسو شي او دا نه مال بچي دا ټول دا ومن مهاجرين لور کوو څو سامان متاسو تاسو واپس کړئ کرچن ربیع السلام اخلاخ اخلاخ ختم کړه نو انصار یې موږ سویلې شوکه تاسو حکم دی نو ویله شي وی زمو خبره داده چې منکم ورکړي مهاجرينو ته دا دی موږ سره ادا نورشته کوم راغلي دا ټول دی دول سوال جواب ته حیران شیلا لکه چې دا مون ځان کاډون دی داون ټول د دوستانو ملته کوم ور کړ دی غوم کول د دوستانو نو واپس هغه ستو ته تیار نه يولکه سحبکان دا په ضرورت کې ناراضه هغه کوم ور کوله کې چې مهاجرین وته ويسرون الان فسيح ملوکا نبيهم خصاصا ويسرون ترزي ور کې غهرو تعالان فسيم فزانو خلونه ولو كان نبيهم خصاصا اگر چی وی په دونه سخت لوګا صحت لهګه ده لیکن به اون د بلټر جی ورکی ادا واقع خو بار بار اوریدل چې نبی علی سلام ملما یو تن تاواله وګدکې صدا کور تپوس ټپوس کې 26 27 شه وردا قشې نیو دک بیا چې نو بتاي ملکا پیدا ملمو بچیو وګي ودکل ځانه وګه پر خدا او ململي خراق ورکه ور جیدونه کې څ دورم حاجت مم ما او و یو سرونال فې چې دومره قبانې کوي نو بیا او حکوم دا د ک چې داغ تععرفو به قرران کو شي او یو سرون ال فیم ولوکانه اگر چې و پهغو منند پخپله لوګه اومنیو کا شوه نفسې څوک چې بچکی چې د خیرې نفس نه نو دا تعاماب دی پهلا ک مل مک خوونبیې خیرص پرووي که نه خیر شوخ ننفسې چې خپل مالک ده بچ سا اخپل مال بچاتی او دبل مال خری بخل ستوي خپل مال نه او شح ستوي دبل مال باندې عملي وي شح دبل مال عملي وي بخل خپل ګوري لاست کوي لکه دا ګورلې صفات کنه ددو جوميو که شح نفسه سوک ته نو رات بچ کرے شرست نفس نه نو قولای کهم پل مال ورکی او د بل منی عملی نه وي دا نه چې بخله پکی او شحت پکی د دواره نشتا ما د دواره مطلب تاسو ته وي شحت ته وي چې د بل مال باندې عملی وي او بخل ست وي خپل مال نه ورکی والذین جاوا من بعدهم اغه کسان چې راغل د دو نورسته یقولون ربنا اغفر لنا ولخوان من الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمَنوا ربنا إنك رؤوف رحيم متسويلكنا ممتحنك دوعان قل دعاء راغ لك رب دوسي دوسال كي الا ربنا اغفر لنا ومغ بخي والاخواننا الذين تبقونا بالايمان اذن ورونا كما كثيرشدي فيمان في ولا تجل في قلوبنا غلا للذين امنوا ام قردهون بظنون كي لفاظ دان کسانو چې مان راوړ دې ربانا انکر او فر رحیم محکم تیرشی دی او درجو چت لک ځون دې کې چرتا یاو سره صحابکان غا نشي یاو ته سبدې رانه نشي علمترا الی الی نافقو دی پر وروکو کې منافقان صفات ادرنګ دا غو ماامله بنو نذیر سره علمترا الی الی نافقو یتنقرا کسانو سره آ کسانو ته نافقو چې منافقان دی یقولو ویل قامهم رونو خلو تاک دا صوقتی ویدیو نزیر کنید الّذین کسان کفر و کافر و من نال کتاب دیار کتابنا سیورتوی لینو خرکتم کتاسو او خلشلی لن نخرجن معاكم من با تاثره و وجود و لا نطيع فی کما حدا نبدا ساس بارک و دیت چا خبرن منو کتاسو او خلشلی لکی دا من با تسرزو و ان قوتلتم لننسرنکم او کتاسو سر جنگ کنید من با تاثره امداد که والله او یشد انهم لکاجبون اللله <سؤال> غاواده پې خبره منې چې یاخرن دو د درروجن کله بو نظیر شلی کدل نو لا نرلو سره کنا لاو خرجو که دو وختلی شلب لا يخرجون نه معهملیو خرجو بنو نظیر لا يخرجون خررجونه دغه منافقان معهم د او سره ان قوې لوک دغه بلو نظیر سره لا سونه هم مدا منافقان مد غد نه کوین و نه سررو هم کچته زور لکهم <سلام> پورته که بیزړه غونډه را پاسېدل لګوللن لدبارن او اړي بشه ثم لا ينسرون به ودوسر اندادونه کړي شي اللهو الا ينسرون و انداد بنکي لیکن چکه مجبور اشل چې تاسو خدا شي تاسو خدا سي تاسو خدا سي اوسي چل له حضور مجبور کړي انداد منی نو لګوللن لدبار ثم لا ينسرون نه دي غلان ته نه ریږي لکن تانه ډيري ریګلان ته مشد ورهبتن في من الله تاسو زیات صحي په باد ديارې سره اشدو صحي رهبتن په يارې کې تاسو چې کنا تاسو يارې زیات ده في صدور هم د پرسينو کې من الله اذا الله تعالی نه دال کې بنم کوم لا يفقهون دا په دی وجه چې داسې خلق پې چې نه پويږي تاسو نه يريږي الله نه يريږي لا يقاتلونكم جميعا جو يوازي يوازي خو جنگ نشي لیکن کټول يو شي به مونږ شکولې لا يقاتلونكم جنګ نش کوله تاسو راځي میا په یو ځل منک یوځې ودا ودا خسرواتله نشي کو دو یو درغله بیا موږ جنګ نش کولای لا ته قرام محسناتین مگر اغا په کلو اغا بن کې چې بن نه چار چپره نه کلی او می وراي جو دور یا شات دی دیوال نا مورچه کې بناسي یا اغا کلیک چاغا چا بنوي غره کې لې پړ کې دن پکې سو کلې نشي نو اغه کلون بدننه یا دیوال شانه دوغشی یا توری گزار کې مخاف مخ سیرت ویل کلون سبا جنگونه دي ټول چې نو قرام محسناتین او من وراي جودور دي باسوم بیروم شدید جنگونه د دو پکورانه خپل کې داسختی خپل کې ډیر ډزولید او ډیر چرته ته د خبرې کوي تاسو هم جمعیا تاسو خیال داد چې دا ټول یو دي او قلوب هم شته زرونه جدا جدا دي زالک لا عاقلون دا په دې وجه چې دا قمق کلیک کماثل الذين من قولهم قريبا ذاقوا بآل امرهم مثال ددو پشان دا کسانو دي چې دونه مخک تیر شې دي چې ذاقوا بآل امرهم او څکل غو سېک هغه او سزا د کار اخول ولهم عذاب الیم دا نه چې بس ختم شله دا و کوم جرمه دي هغه سزا ورته ميلاو شله او سپه پارامي د تنړه ولهم عذاب الیم نور ولپا هغه لپا راځو نه دي كماثل شيطان مثال ددو پشان دغه کوم منافقانو دغه مثال په شان د د ازقال کله انسان ته کافر شه د دې مرګره فلمه کفرا په کله کافر شي قال دی وی نیبري ومن ک خاف الله رب العالمین کله ابو جهل ته دغه مرګره کوي کنه زې کنه لا غالب عليك اليوم زې تاسو تاسو زغور نيشته لکه زستاسو امدادي ما لیکن کله چې ولی ولیدي نو بیا و چې وزو سوره فصل د تاسو سوره انفال ګرونه سورۃ انفال د لاسمو سی شیطان خو به دغه کار وک نو د کتاب هم بنونذیر سره دغه کار وکنه اول تاسو سره مرګټیا کو او بیا کله چې خبر اسلا وی ګډا وډا کلا سورۃ لیک لاسمو سی آیات نمبر ارتالیس و ایز زینا لهم شیطان آمالهم و لا غالب لکم اليوم من الناس و انی جارل لکم فلما ترات الفیتان نکسا علاقویه و قال انی بریم منکم شیطانوی کنا کال کافر تیز کرا تیز کرا تیز کرا چیز از تاسو گوری مرگره و انی جارل لکم کال فرشتی ولی دی نبیان نکسا علاقویه و قال انی بریم منکم دقیر و اکتا انسان تیز کی تیز کی کله انسان کافر کی ا بیا ویز خو انی بریومن کا ان خوف الله رب العالمین فکان عاقبتهما مشی انجام د دی دوړو د شیطان او دغه انسان عاقبتهما د دی دوړو انهما فی النار خالدین فیها فتان ولدی ازلی باد بختک دا انسان زکه شیطان یومندله ودالک جزاء الظالمین او دی دینان بچکای والان ری که ولهدی نام تهقلله ممنان یررږې د الله تعالانه تنظرو نفسو معقد د مطغات هویېږې دله تعالانه په توبی سره تخواستته وي تری شوي زمانه کې دا کوم ګونه ش د توبا او باسا او راون کې زمانه کې تیک د پهغې ک چدانان کلککه که نه وال تنظور نفسو معقد د مطلیغات او د ګورې هر نفسه چې د سېیکل د سبا د پااره د خیر وشر نه زاسو سوچ کو کنه تاسو عملونه کړی و او یړګد الله تعالی نه ان الله خبير بما تعملون چې نه پیننه الله خبردار دی په کارونو مې تاسو کوي یو آیات کې دوزه له تقوا او یا ولدين عمل تق الله دینه مراده ده چې تیر شي زمانه کې کوم ګناونه شي دي نه غېک او یړګل الله نه چېغه صدا بدل درک چاته استغفار وکه ارې نو دم دلوي وتق نو راستونکي زمانہ کې کوم ګناونه دي اغه نه دان بچ ککنه ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا اما کې ګي پرشانده کسانو چې هو الله یې کړې ان دي الله احکام یې کړل فانصاهم عنفسهم نسوا دع الله یې کړ سماتلوب دي الله احکام یې کړل ذکر یې کړل ذکر یې کړل عبادت یې کړل فانصاهم الله تعالی دولرن ده دو, دو نفسونو څه مطلب نس الله دا غاوامر پرې خدل دا حق پرې خدام دارنګ چیند غاګونه وکه الله پرې راحت وکه الله پرې خدام طوفان صح ومنفسهم څه مطلب چې الله دونه د دو زانو نه چې څه خیر کې د دو زان نه لګي کنه ناخل حق ورته معلوم دی نه دی الله حق ورته معلوم دی نو ګناونه ځان بچو لشي نه دی توبه کول شي نه په سختو کې الله تعالیز کول شي فانسا هم انفسا هم ملاحقا هم الفاسقون دا کسان دی فاسقان لا یا صاب اصحاب النار و اصحاب الجنة ندی برابر غور اولاو جنت والا اصحاب الجنة هم الفائزون جنت والا چنی دو دی کامیابت سمطلب جا اللہ پا دروار کې نزدی دی ادارنی کامیاب دی کنا دا کامیابی پر سو اشلا جوتا پرانی امنا پران نور امنا لیو بچی بو کنا دا خلی مرتبی والا کتاب دی کدا په غره غلېونه ټوټي ټوټ ٹوٹ شي بو او دا انسان ترا غي او د انقلاب رانه لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشع متصدعا من خشيه الله کرا لګلم دا قران په غره منه لرايته دېلې وو تا دا غره خاشع متصدعا خاشع دې راځي چې کون کې متصدعان یا دې کې متصدعان ټوټي ټوټي کودونکې من خشت الله دیواره دی دواجدت یاره دی الله تعالی نه دا لوی انقلاب په دی غره راغلو ا وړي کو نه انسان منچا وا انقلاب را نه غې نو دوه بخان شان دوه بخوشوکړی وا یعنی تاج عزیب کړي وا هغه احکام ته چې الله دوی ته ورکړي او जर به یوه دا الله د نافرمانېنه تک همسانو نظر ناله الله هم ی تف کون دغه مثال نه دي چې باید نو من لپار د لپاره چې دفی کروکېفی کروکې که نه نو دا دومره ډیشان له کتاب راغې که غر با خل با را دن زر زر دا غر ته راغلی نوغ به خپل نظام بدل کو انقلاببه پهې راغلی د نو ماررشبه سره د کلک نو زره د رشيبه او دکې س کلاب را نهغې ا اسیت تولهژون نو پاک کم اسیت جن کې دی دانا نه کو کافر ده نو مسلمان شي مسلمان ده نو کلچ پدین منی هو الله الذي لا اله الا الله عليم الغيب وشاهدته الرحمن الرحيم دا کتاب معمولی ذاتو دره لغله او چات ذات را لغله نو مساله پک سره مساله پک دارا لا اله الا الله ليس الحق دار د بندګي سوا داغنا شک داغ بندګي دا کای او شک نه کینوغه ته پته لکنه عليم الغيب پو د پغه پټ منی وشهاده ا په سرګندونه फोटो مری په واده تان کوم پټي ا دانه په سرګندوم په واده چ کوم تامن سرګندی وور رحمن ورحیم غير رحمان ذات عام رحم ولید دا جرمونه ارتشادله خارکی کنه رحیم او خاص رحم ولید چې مسلمان جرمونه و دنیا کې خارکی نه او د کافر جرمونه په اخرت کې خارکی کنه مرا په د په ټاپ نو صدا ور کې غچا تا چې داغه مخالفت کړي بذيب ور کې غچا تا چې داغه د عوامي رو باندې عمل کړي هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الله غځات ته چې نشته رحقار د بندګي سوا داغنا الملك مکمل بادشاہ داغلک الملك مکمل بادشاہ دې القدوس غير پاک دې هر قسم عیب نپاک دې السلام بچت دې هر قسمه نقصان نه عمر فنانا رازي راج دقیګينا راکم درې کیګينا الملك د بلشاباد شي نيشته القدوس حدير پاک دې السلام بچت دې هر قسم نقصان نه المؤمن امن ور كونک الوهیمن ساتنه كونک العزیز اغا عزت والا الجبار زرور المتکبر خونده بړی دی دلوی سبحان الله او ما یشریکون تاغدا غینات دا خلق وسره کوم شریکان جوړی تاسو لوخ سوچوکي دی آیات کې الله خپل صفات ذکر کړی دی چې انسان جنسازی کله کا مکمل بادشاہ زیمانو بل تسا سه حاجت ته خاک لګئی سه بل چار سره دا داخو مازار کچره تلشلنو القدوس این این ملک زما ده، بل چا سره چاسره ده، داخو نظام کې خلل راگه ایره در طول زمک زما ده، دا, دا, دا, دا گوش چې بل سر واخدی نو خبر روانیگی روانی کنو روانیگی دا کور زما ده، دا کمره چې بل سر واخدی نو کور روانیگی نو القدوس، او پاند د ده کسما کچره نه خاک بادشهی دا لیکن بل پی ضرور شیع واخدی نو لکه یو حکومت ته نو بل پراره یې نو السلام بچت نقصان نه او سم مکمل دده دے و سره بل کچره نشي نو سلام دے او راتهون کې وخت کوم بچت د نقصان نه یو تنت چې اختیار میلاوسی یا غو بیا خلکو نه پټو basi نه امن ور کوون کې نه ساب آسان او پشان نه دی سب آسان او پشان نه دی چې باسی ور ته میلاوسی بس دې بل نه بیا پټو باسی الامن ورکون کي مچا ته امن ضرورت کي امن ورکون کي چا حفاظت ضرورت کي حفاظت ورکون کي پتاولا غي دا چې بچاغي چې هغه مکمل پيغه شي مون کي کنټرول وي ال ته دنه دي بل چا تسلط ني وي او د د د بچي دي هر قسمه عيب نا پاکي دا نه چليغه خپور یا پنځه سالي نرستبل بچا راشي دا سيندا ابیا د د بچي کي خلق په امن وي محفوظ وي المؤمن اوس بار نہ سای راضی باسی نظام خو تمام برابر دی لیکن بار نہ قصراږي هغه په زور وکړه نه نه خطا شلم باسی نظام د سرادت مونږو کا مکمل بادشاہ دی ادارنګ دی عیب نه پاتې امن ورکه حفاظت کړي لیکن دی باسی کې خلک پاتیکیږي لیکن عزت نشته او عزت میں نو اعلی نو هغه عزت عزتمن ذات ته عزت ولا سړي خواته زينو ستا به عزت کوي بي عزت خواته زينو بي عزت او پاتې کوي ها دادة مخلوق تنک په बारे سره تنګ کنن نو الجبار اسلام ملک په بار پيوغان نام لې کوي یا بل غان نام لې نه الجبار د زروور دی بار نشو پياملي نشي کولایک بار نشو پېسو کولایم نو دا ضرور دی دا ضرورت ته څه وخت ته پوري نه ال ها وست یم دغه کوم سيزونه د تحاصل دي داس وخت به زایل شينا سبحان الله يا ما يشركون سبحان الله اوس د کوم کارنه میک ديغه ټه ټیک چې دا تمرا داوی کوي چاینده وټ په زمای اسمان خلق بلنه شي کولک دوک څغه ټه ټک کارونه کړی دي چې دا خلق دنه بل نه کوي هغه جیل کې دن نه دي بیا خلق وځم وټ هغه دي نو د سن مه کارنامه د الله رب ال عزت چې دا خلق هر حالت کې دا غا ته کارنامی کارنامي کوي کنو ال خالق پیدا كون کې ال بارې جدا جدا كون کې ال مصور شکل نور كون کې دالی کارنامي هغه کړ دې کنا سیل کړل دوی کارنامی هغه کردی کر کر پیدا کړې دې بیا چې هغه جدا جدا کړل دا یو شانته نو بلبل شانتي هر چاله جدا جدا شکل ور کړل له ال اسماء ال حسنا اوس کبه هر یو قص خلکو نو شریف له جدا نار جوړا کړدا او د عمران خان مې جدا نار جوړا کړدا نور لیډران لا جدا جدا ناري جوړې کړې نو ته به خپل بادشاہ ناراو و دا وې سوي لاول اسماء والحسنا سره فدعوا بها يسبحوا له ما بالسماوات والارض دا بادشاہان خدا شي دي چې د دوی ته ژوندابات وای نو ټیکتا تب وای موبل سړې نه وای او کتا الله ته ژوندابات نو وای نسمک اسمان کې بشمار مخلوق نور دی چه ویم من شید الله یسبح بحمده یسبح له ما فی السماوات والارض تشبیه ویدل پا را اعلی غسه چې برکت دی و هو العزیز الحکیم غزر اور ذات ته حکمت ولا غزر اور ذات